Dansa quando eu sento ago dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicos brasileiros que me deixam me estar dançar toca para que lembramos da vida, chorar, sonhar para que lembre Bos días, boas tardes ou boas noites desde o Recuncho de Arquitecturas en Fronteiras na segunda planta da Escola de Arquitectura de a Coruña. Estás a escoitar o episodio 7 de Habitando, un podcast, un falangullo do Grupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitecturas en Fronteiras Galicia. Eu son Marta Casal. Eu son Juan Ortiz. Eu son Marta Díaz del Río. Eu son Alberto Fortes. Pois neste Habitando Número 7 nos acompaña hoxe unha compañeira, Carolina Yard, que é responsable do Grupo de Cooperación Local de Arquitecturas en Fronteiras de Galicia. E vai ter moito que contarnos, di que moito tempo para falar, pero seguro que se vai quedar corto para explicarnos bueno, todo o traballo que está facendo ese grupo polo dereito a un hábitat digno nos asentamentos precarios desta cidade da Coruña traballo que vai moito máis alá de acabar unha vivenda digna e que non me vou a meter para que ela nos poda explicar polo miuno. Gracias, Carol, por estar aquí hoxe. A vosotras. E antes de empezar co tema que nos toca hoxe, as novas do que ten acontecido no último mes e do que temos por diante nos próximos días. Recentemente, o Grupo de Comunicación decidiu cales serán as formacións específicas de comunicación que terán as súas voluntarias e voluntarios ao longo do 2016. A primeira delas desenvolverase entre abril e maio e será sobre creación e administración de páxinas web con Wordpress. A parte práctica desta formación vai consistir na creación da nova web que esperamos en xuño se estea disponible para todos e todas vós. Como nova do Grupo de Cooperación Internacional e Cooperación Local, a semana pasada participamos na mesa O Terceiro Sector en Galicia, enmarcada no sexto Seminario de Xornarismo Social e Cooperación Internacional organizada por Agareso e a Asamblea de Cooperación pola Paz na Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago. Durante a primeira parte, fixemos unha breve presentación do traballo dos grupos de cooperación local e internacional e, a continuación, fomos entrevistadas por un grupo de alumnas que nos fixeron unha serie de preguntas concretas sobre a nosa organización. Posteriormente publicarán esta entrevista no seu blogue. Desde o grupo de educación para o desenvolvemento queremos contarvos algo que aconteceu a pasada semana, o venres día 18, no que tivo lugar na biblioteca do do centro Ágora, a presentación dunha publicación titulada Nós contamos, que é froito do traballo dun equipo de voluntarios de educación para o desenvolvemento e da asociación cultural Tinta Bacanal. Con rapaces e rapazas das rañas Un traballo que se desenvolveu A longo de seis venres Do mes de outubro-novembro No que fixemos obradoiros de creación literaria Con eles e elas E o resultado dese traballo esa publicación que podedes ver na web de Asces E que tivemos ocasión bueno De presentala ao pasado venres De entregarle a rapaces e a rapazas E de facer unha pequena festa con eles e elas E por outra banda O próximo venres, día 8 de abril queremos convidarvos a outra presentación, neste caso da publicación Cidadanía Invisible. Froito dunha actividade do Grupo de Educación para o Desenvolvemento, pero que un pouco fruto de toda a organización, non? porque nela estiveron implicados tanto o Grupo de Cooperación Internacional, local, comunicación, e unha filliña de, de todos e de todas, e do traballo da xente da Asociación Cultural Tinta Bacanal. Este traballo recolle historias de vida de persoas que viven nas comunidades coas que traballamos en Guatemala e tamén recolle historias de vida de, de homes e mulleres que viven nos asentamentos precarios da Coruña, tanto da Arañas como da Pasaxe. E, bueno, nos contan un pouco a súa historia pola loita, polo dereito a un hábitat, a unha vivenda digna e pensamos que pode ser de interés para todos e todas. Entón, vos convidamos o Venres, día 8 de abril, na Casa Museo Casares Quiroga, na Rúa Panaderas, á sete da tarde. Dendo o Grupo de Voluntariado de Formación queremos contarvos que este mes de marzo dúas persoas voluntarias participaron nun curso presencial de sesión orientada a resultados, organizado pola Coordinadora Estatal de ONGDES. Esta formación forma parte dun proxeto de fortalecemento financiado pola xunta no 2015 e está enmarcada dentro do Plan de Formación Interna. E como todos os meses queremos recordarvos que a nosa compañera Bea Sierra, responsable de voluntariado, atenderá a todas as persoas que deseixen colaborar con nos. Só so, tedes que escribir un e ao correo voluntariado.gal.asfest.org e la respostará a todas as vosas dúbidas. Metrópoles Delirantes é un programa cun gran equipo de expertos no que falamos de BD dende unha óptica académica con análises profundas. Novas expresións e formatos artísticos en diálogo coa historia e a cultura confluen neste espazo de información e estudo. Lufadas literarias que abren as portas da nosa imaginación e van máis alado feito radiofónico. Unha proposta que nace do escrito e trastende a ondas para que escoites como sona a excelencia metropolisdelirantes.com a banda deseñada na radio me charon drop delirante en el colacao como vos comentaba Marta hoxe está con Carolina Jack que vénnos a falar sobre os asentamentos precarios eh, aquí na Coruña e eh, o traballo que fai a SF dende a cooperación local hola carolina que tal moi ben Ti voluntaria de ASF, dende cando pertences á organización? Pois, eh, dende ano 2006 estou como voluntaria, foi máis ou menos onde empecé a implicarme na, na asociación, pasei por todos os grupos e eh, actualmente estou en cooperación local. <risa> Pero un grupo de cooperación local que xa levaba traballando anos antes de que chegaras ti, non? Casi dende o principio, ou sen casi. Eh, non exactamente o grupo de Cooperación local tal como existe a día de hoxe se formou bueno máis ou menos coincidiu cando eu entrei, pero o traballo que facíamos era un pouco máis eh, enfocado ao tema de, empezamos un, co tema de accesibilidade na arquitectura. un pouco por aí. Fixemos tamén outras, outros traballos de carácter máis crítico, organizamos algún concurso, un pouco denuncia por temas de especulación en Monte Alto... Bueno, se fixeron unha serie de traballos así asociados a este tipo de, de materias. E foi no 2009, máis ou menos, cando se focalizou máis no tema dos asentamentos precarios. Pero é certo que se había algunhas persoas que, que actualmente continúan no grupo de cooperación local que se traballaran dende hai moitos anos cos asentamentos precarios. Eu recordo que incluso antes de que existísse Arquitecturas en Fronteiras, xa dende escolas se teñen feito certas intervencións de pouco carado, digamos. Eu recordo, por exemplo, unha exposición pois no ano 89 ou 90 sobre asentamentos precarios aquí na cidade. Canto sodes agora mesmo no grupo de local? Pois que seremos como oito dezo persoas, mais ou menos. <risas> Mira unha cousa. O sea, ti és arquitecta. Sí. Por que Arquitecturas en Fronteiras, sendo arquitecta puixe máis doado de entender, pero por que Arquitecturas en Fronteiras e non outra ONG? Bueno, pois eh, non o teño moi claro, supoño que por cercanía, porque me apetecía participar en algo no que poidera dar o meu punto de vista relacionado co que coñezo, coa disciplina, e bueno, estaba na escola, e me acerquei, e me gustou, me apeteceu, e aquí estamos. E un pouco completando coa pregunta que facía Juan, as persoas que han conformado grupo de traballo non son destodos arquitectas. Que outros perfis hai no traballo que se está facendo aquí máis en Cooperación Local na Coruña? Eh, non, non somos todos arquitectas. Hay, eh, temos perfil de terapeutas ocupacionales, tamén pasaron traballadoras sociales, educación social, eh, algunha aparelladora. Bueno, máis ou menos vai tirando por aí a cousa que aportan todas estas... É eh, un traballo conxunto, supoño, non? Sí. Hai moitas facetas que cubrir. Claro, para non é moi importante ter esas, esa visión máis transdisciplinar, non? Que decimos que, bueno, eh, sempre o traballo é moito máis enriquecedor dende a visión de, de máis persoas, non? Diferentes. En concreto, no traballo que realizamos nos asentamentos precarios Non se, non, non se basa solamente no, no traballo de acceso á unha vivenda. No? Dicimos que ten moitas áreas que están interrelacionadas e que hai que traballar para cadar unha inclusión destas persoas, hai que traballar en todas elas. Entón, é moi importante pois ter esas outras visións e as persoas profesionais que desenvolvan ese traballo nesas outras áreas que quizáis non, non, non controlamos tanto. Centrade o vosso traballo nos asentamentos informais da cidade da Coruña. Cantos asentamentos hai e máis ou menos cantas familias os habitan? Pois a día de hoxe siguen existindo tres asentamentos, que son o da pasaxe o das Rañas e o Portiño. Calculamos que hai unhas 500 persoas nos tres asentamentos, pero despois tamén facemos un cálculo máis ou menos de 500 persoas que siguen sendo, como dicimos, chabolistas verticais. Quere dicir que son aquelas persoas que provenen dun asentamento precario, pero que, aínda hoxe, as condicións que teñen non son, digamos, eh, normalizadas como para poder dicir que xa non son chabolistas. É dicir, viven en vivendas normais, entre comillas? En no? pisos, sí, en pisos uh -huh. ou en vivendas, pero a súa inclusión todavía non, non é óptima. <risa> nin está cerca de selo, desgraciadamente. Como se formaron eses asentamentos? Podes falarnos así, facer un pouquiño de historia brevemente de cada un deles, eh, que son, onde están e eh, de onde veñen? Pois, no asentamento do Portiño creuse nos anos 60 que foi, bueno, a súa orixe foi uns terreos cedidos para causas sociais e a partir de aí... Foi conformando o barrio, primeiro tiñan uns barracóns, pois o Concello construíu outros barracóns, Caritas montou un, un bloque de vivendas, bueno, se foi conformando longo do tempo. Despois existían tamén outros asentamentos, en Casa Blanca, en Orilla Mar. e nos anos 80, o máis grande que existía era o da Cubela, no? que estaba aí no? na zona onde está o corte inglés actualmente. Foi nos anos 80, cando se desaloxou o asentamento da Cubela, eh, precisamente, para precisamente para construir o corte inglés, no? con esa excusa eh, urbanística, e, bueno, e toda esta xente foi desaloxada de ali, eh, se crearon a partir de aí o asentamento da Pasase, o asentamento das Rañas e o asentamento de Penamoa. O asentamento de Penamoa foi con carácter temporal, ¿no? foi un pouco a solución que se lle deu a xente que saía de ahí para poder pasar a vivir noutro sitio. Houve xente que non quiso ir para Penamoa, en concreto unha familia, a familia Gabarri Borja, comprou un terreo aí na zona das Rañas, e se asentou ali, previo paso por, por Bioño, que tamén era outra zona onde había asentamento, E se asentaron ali cos seus fillos. Empezaron sendo pois, seis chabolas, dez persoas, dez fillos, e o matrimonio, e foi crecendo ata o día de hoxe, que son 25 familias, xa son catro xeracións. E despois o asentamento da Pasaxe, que se foi conformando tamén así de maneira informal, e no que conviven actualmente persoas de etnia xitana e portuguesas, ciganos. O de Penamóa desapareceu tamén con a excusa do, do paso da terceira rolda. A día de hoxe siguen permanecendo estes tres asentamentos e eh, os resquicios das persoas que todavía non se incluíron na sociedade eh, siguen sendo pois eh, chabolistas verticais. Nos aquí en Habitando falamos sobre todo do dereito hábitat, un pouco o que se adica non arquitecturas en fronteiras. E tendo en conta precisamente ese nome non, de Arquitecturas en Fronteiras, sería doado pensar que en cooperación local, pois básicamente un pouco que vos adicades é a construir vivendas ou a reformar a, o existente, non as xabolas que existentes. Mas realmente non é así. En, en que aspectos do hábitat centrades vos ali en cooperación local? Bueno, pois non, iso non é así porque a idea, o obxectivo é eh, apoiar estas persoas para cadar un, un hábitat digno, non? Entendemos que os asentamentos precarios, xa de por sí, como se o seu nome indica, non son un hábitat digno, non? Primeiro porque non son uns terreos, digamos, que se aptos. Na súa maioría non son terreos aptos para residenciais despois polas condicións de por sí, de hacinamento, de insalubridade, etc. Um, un pouco o que contámosnos é que a xente que vive nos asentamentos precarios padece unha exclusión social que na súa orixe está provocada por esta exclusión residencial. Baseamos un pouco a nosa labor nese sentido, no? en poder resolver de alguna maneira esta exclusión residencial na que hai que traballar evidentemente en outro tipo de ámbitos, non somente no tema do, do acceso a vivenda como dixía antes é unha problemática que de alguna maneira se retroalimenta non e, o feito de vulnerar o dereito a un hábitat digno, pois fai que se vulneren outros dereitos que teñen as persoas como pode ser os dereitos económicos o dereito ao traballo o dereito á participación e, bueno, a liberdade a expresión, etc. Entón é unha, unha cuestión bastante complexa que non se pode resolver soamente traballando no, no acceso a vivenda. Non? Por eso, pois, intentamos traballar en nos ámbitos da saúde, da educación, do traballo, tamén na, no fortalecemento comunitario, na visibilización da problemática, porque consideramos que unha das causas principais non? a invisibilización deste problema, destes colectivos, precisamente o illamento social e o illamento físico dos asentamentos é unha das, das causas principais. Un pouco profundizando nesa traballo en diferentes liñas, poderíamos concretar en que proxectos están a desenvolver actualmente. Pois nós no grupo de cooperación local temos unha estratexia, un programa de inclusión social en dos asentamentos chabolistas. E, como dicía antes, pois o baseamos nas diferentes áreas que están todas relacionadas. E intentamos traballar coa poboación a través de dos itinerarios personalizados. ¿no? Desta de metodoloxía, a través da cal deseñamos o itinerario mmm, de maneira individual para cada familia, e se vai traballando pois nos diferentes, as diferentes actividades, en saúde, en educación, en traballo, no acceso a vivenda, etc. En ese sentido imos eh, adicando un pouco aos recursos que temos en cada momento. Dende o ano 2013 pusimos en marcha un proxecto de inserción laboral que se chama Mulleres Colleiteiras que consiste na bueno, pois no, no acompañamento das mulleres que viven nos asentamentos para que se formen, para que acaden habilidades sociais de cara a poder ter unha inserción laboral. Entón, isto xurdiu porque bueno, Veíamos a necesidade de, de traballar nese ámbito laboral, pero, bueno, a cousa está complicada para todo o mundo. Entón, propusemos facer unha alternativa de autoemprego, ¿no? relacionada coa xestión de residuos. Unha cousa que, de maneira, bueno, pois, eh, en, a través do tempo ven facendo esta xente, e se lle lleda moi ben, ¿no? teñen moitas habilidades para o que pois, eh, apañar a chatarra, o cartón, etc. Nos parece unha boa idea, lle propuso as mulleres, tamén se lle propuso aos homes crear unha alternativa de recollida de chatarra, pero bueno, neste caso as que e se implicaron foron as mulleres e por iso é un proxecto de mulleres. E bueno, desde ese momento, desde o 2013, oito de marzo, cumplimos tres anos, fai pouquiños días, puxemos en marcha este, este proxecto para que participaran as mulleres. O principio foi bueno, pois complicado, pero tínhamos axuda xuda da asociación de veciños, de, de moita xente, de moitos comercios no barrio de Monte Alto, que é onde desenvolvemos un proxecto piloto. As mulleres empezaron a traballar, a difundir a iniciativa, participamos en medios, fixemos difusión pola, pola rúa, colocaron contenedores para que pudieran recoller o aceite. E, ata o día de hoxe, non? Temos conformada unha cooperativa e pouquinho a pouco vai crecendo, vamos consolidando que o proxecto. Unhas chegaron, outras se foron, bueno, é algo que esperemos que vaya para adiante, que pouco a pouco vayan collendo máis confianza, que non me cabe dúbida, ou a transformación desas de mulleres do de, de, principio ata hoxe pois foi moi grande, e complexa, e difícil pero, dende logo, pois é tamén moi satisfactoria no momento que ves que, pois que sí, pois que se sinten máis seguras, como dinelas, pois é, xa as consideran cidadanas máis, se preguntan pola rúa, que, que tal, e están moitos ánimos, Então eso pois é moi satisfactorio, non? Esta é, bueno, unha das actividades que desenvolvemos na área de laboral, Eh, nos últimos meses deste ano pasado estivemos preparando un plan de acceso ao hábitat digno para os asentamentos chabolistas que nos encargou o concello da Coruña. Eh, agardamos que neste ano se poda poñer en marcha non é un pouco o mesmo enfoque que, co que nos traballamos neste programa de inclusión social que, que comentaba antes. Bueno as liñas básicas pois tamén eh, se parecen un pouco non propuxemos tres, tres liñas estratégicas que son o tema de acceso a vivenda, o tema do, da empregabilidade e a inserción sociolaboral e o tema da participación en actividades que se significativas para estas persoas, para promover a participación na sociedade que, ao final, pois é unha das cousas máis, máis básicas, pero máis importantes. Estamos eh, facendo un seguimento de, de como se vai implementar o tema, pero agardando a que se aproben os orzamentos deste ano para poder empezar a traballarse de maneira máis continuada. Mulleres colleiteiras, por exemplo, si que é unha actividade, digamos, abarca a un conxunto de familias. Comentabas que máis ben os itinerarios que levades con cada familia e, digamos, é propio, non? Esto non multiplica por moitísimo o traballo que está a xa facer. Sí, pero bueno, pensamos que non ten sentido se non é algo individualizado, ¿no? Que cada familia é diferente, cada persoa é diferente. Eh, cada unha ten as aspiracións e un desexo que pode ser moi diferente para cada caso e se trata un pouco de, de entre todas poder ir deseñando e, e dende logo se non recolle eso, esas experiencias ou esos desexos de cada unha non motiva a xente para que queira participar. Entón, bueno, pois partimos desa base de que ten que ser algo conxunto, non? Teñen que participar dende o principio eh, explicando un pouco cal é a súa visión e eh, a súa experiencia e eh, eh, os seus desexos e eh, obxectivos. Co tema de mulleres colleiteiras, eh, un pouco tamén entrando en alguna cuestión de xénero, xénerou algún conflicto entre os homes e as mulleres que as mulleres cada vez fosen máis independentes ou que tivesen esa posibilidade de traballar ou demais? Sí, sí, claro que sí. <risa> eh, un tema tamén complicado, no o momento que ven que as mulleres están adicando un montón de horas de maneira voluntaria no a un traballo para conseguir unha vida mellor para as súas familias. Eso fai que os homes tamén se revolvan, eh, que protesten e eh, que en algúns casos, pois, pues, esa complicada relación ou, bueno, que vayan surdindo algúns problemas que se van resolvendo un pouco polo camiño, pero sí, dende logo que sí. Tamén é certo que, bueno, ao principio pois foi complicado, porque estas molles están traballando de maneira voluntaria, e non estaban levando nada a casa, nada a nivel económico, pero bueno, levan outras moitas cousas, ¿no? pero sí que no momento que ven que poden ganar algo e que ven que o seu esforzo se ve recompensado e que están animadas e contentas e siguen, e siguen participando, pois tamén, bueno, pois lles cambia un pouco a visión e tamén se sinten orgullosos, non? Esperemos que, de alguna maneira, se podan contaxiar desta de motivación. Con mulleres colleiteiras, contades coa xuda de comerciantes e tal. Que outras organizacións, que outras entidades vos apoian en mulleres colleiteiras ou no resto de, de actividades que facedes? En Molleres Colleiteiras tivemos moito apoio da asociación de veciños de Monte Alto, Tuchas Monte Alto, no principio estiberon aí participando non e difundindo a iniciativa, estaban aí para que necesitáramos. Tamén son moitos comercios da zona de Monte Alto, despois se foi expandindo a outros barrios da Coruña. Tivemos tamén o apoio da Fundación Ronsel, que se dedican a temas de orientación laboral, e tamén estiberon con nos aí no principio. Tivemos apoio de, do Concello de Oleiros. Mm. Nos inicios do proxecto, o Concello da Coruña non estaba pola labor de participar ou de apoyarnos, non temos tampouco moi claro porqué, non sei, non xa se interesaba, pero desta volta, co cambio de goberno, pois sí, parece que hai, que hai un apoio xa mm, máis importante, non? Estades a chegar a acordos, non? Porque apoio moitas veces non é económico, é simplemente que deixaran poñer contenedores en certos sitios, non? Exactamente, sí, sí. E agora mesmo pois, estamos facendo un convenio coa concellería de Medio Ambiente para colocar os contenedores, en principio, nos centros cívicos e nos mercados municipais. Esperamos que pouco a pouco pois, se poda ir ampliando a rede. E algúnha entidade privada, sí? algunha cadea de supermercados? Sí, tamén, tamén tenemos apoio de, de Eroski, das familias Eroski. Tambén ten, temos apoio dos Leones. O Club de Leóns. Despois tamén creo que é a Fundación Paideia, non? Sí, Fundación Paideia, moi importante, que tamén nos apoio no principio do proxecto, financiando algúns materiais ou prestándonos o diñeiro para poder mercálo. Tivemos tamén a xuda da, da Diputación e a da dar de bens da Estación Depuradora, coa que podemos comprar unha furgoneta, a furgoneta que teñen as mulleres. Mirando cara ao futuro, mulleres colleiteidas agora mesmo cale o seu próximo obxetivo. Consolidarse, ¿no? consolidar o que é a cooperativa, expandir o que é a rede de contenedores, en principio no Concello da Coruña, e despois ampliar eh, o que se poda. ¿no? A nosa idea era chegar ao consorcio das mariñas. Eso como cooperativa, non? E despois, como proxecto social, porque bueno, ten como dúas partes, no? dicimos que a cooperativa é unha das patas, pero o proxecto social é no que pretendemos que participen o resto das mulleres que non están na cooperativa, pero que de alguna maneira queren seguir formándose nestas temas de habilidades sociais, empregabilidade, de cara a poder conseguir un emprego. No? As dúas cousas teñen que funcionar conxuntamente para que a cooperativa sexa unha maneira de, de poder dar cabida a estas mulleres cando estén preparadas, que sexan a canteira, non? que vayan a participar despois na cooperativa, e proxecto social pois como prácticas non? que van facendo estas mulleres para conseguir un prego. Non sempre teña, que teña que ver co tema da recollida do aceite, senón que poda estar aberto a outro tipo de iniciativas non tamén. A que te refires exactamente con habilidades sociais? que sexan capaces de, de relacionarse non, de falar coa xente de explicar que é o que están facendo de ter unha serie de capacidades que... de encararse tamén aos requisitos que moitas veces a administración nos está a pedir, supoño Sí, sí, que de alguna maneira tamén se sintan elas capaces ¿no? que se empoderen ¿no? para participar e para facerse valer e buscar a mellor maneira de, de acabar esa nova vida para as súas familias e para elas como é esa aproximación das mulleres para participar, no? neste proxecto ou noutros proxectos comunitarios nos que se levaron a cabo. Como é ese acercamento? Como é o acercamento ás mulleres? Bueno, pois, eh, o certo é que xa levamos moito tempo traballando con esta xente, no? En concreto nos asentamentos da Pasaxe das Rañas. Coñecemos un pouco que é o entorno no que viven, as familias, a problemática que teñen cada unha das unidades convivenciais. Se trata de ir falando e vendo un pouco cales son os intereses de cada unha que o que poden facer en cada momento, porque dependerá tamén das súas situacións vitais e de, do que lle se apeteza. Non? Nunca se pode obligar a nadie a, a participar. Non? Ten que ser algo que saia delas e que se xan mesmas as mesmas casas que propoñan. Non? A mín está a resultar moi, moi bonito o que estás a contar. Entón, Quería preguntarte era que nos contases unha cousa da que estás especialmente satisfeita e outra da que non tanto. Así concretando. Bueno, non a verdade é que non, non sei, non sabería dicir unha cousa así tan concreta, ¿non? Pode dicir que non é todo tan bonito ni como como soa, que non sei se soa tan bonito, pero bueno, así. Ah, no. fondo Todas as cousas teñen como os seus baches e todo, non, pero sí. o fondo, mm. o concepto de empoderar as mulleres e eh, sí. de que poidan conseguir conseguirelas por si sí mesmas e eh, axudar, mm. a apoyar as súas familias. Mm. Eh, non sei, creo que un proxeto importante conectando co tema anterior do mes pasado, que era o tema dedicado a, a mullere hábitat, creo que este conecta moi ben con iso, e loita polo empoderamento é importante. Sí, sí que é importante, a verdade é que sí. É moi complexo, non? Sempre, bueno, pois pues, é un, un proceso, un proxecto a moi longo prazo, iso, den logo. Falamos de, de, do proxecto de Mujeres Colleiteiras e falamos do programa de inclusión social, non? Porque, bueno... É, A moi longo prazo, e a xeracións vistas, claro, porque xente que, de alguna maneira, nace nunha situación moi moi precaria, e é un, o único que coñece. Entón, é moi difícil cambiar esa visión e facer que a xente poda sair un pouco desa, desa espiral, non de, desa vulneración de dereitos que falábamos antes, que, que se non coñeces outra cousa, pois... Pero eu mira ahora mesmo acordábame porque eu estiven a traballar coas mulleres nun momento puntual e o que dicía de que é bonito é bonito porque preguntábamelles a elas polas motivacións que tiñan non entón as motivacións que tiñan eran joa, e que eran moi bonitas e que é un proxeto elas, eu creo que son conscientes de que un proxeto a longo prazo, pero que xalles está reportando cousas agora mesmo. Pois pues, claro, o proceso de empoderamento e o proceso de construcción de un, de un traballo de autoemprego que reporte beneficios económicos é difícil. O autoemprego é difícil, pero o que se vai facendo pasiño a pasinho, como elas collen forza, como elas vanse motivando e como expresan elas os seus sentires. Uh -huh. Todo ese traballo é moi potente, ainda mm. que señal o longo plazo que, mm. que o que ten que ver é como reaprender cousas, non? Uh -huh. van reaprendendo, eh, ou sea, ao mellor quitándose esas trabas que lle imponga a sociedade e aprendendo que son capaces de facer cousas e todo ese proceso de reaprendizaxe e todo ese proceso de, de construción de cousas novas é para ese niño como todos os procesos de educación Pero: Sí, algo moi importante man de, de eso que contase o efecto contagio ¿no? que crea dunhas en outras eh, nas súas familias. Ver que eres capaz ¿no? de estar participando unha actividade que de alguna maneira deseñas ti eh, bueno, vas pouco a pouco conseguindo pequenos logros eh, ampliando, pois agora a furgoneta e agora temos a nave e agora temos unha máquina para limpiar E a xente cando vamos por aí xa nos chama nos felicitan e nos animan. Bueno e sí que é importante, eu creo que esas son as pequenas cousas que realmente fan que pois que sigamos aquí neste tema ¿no? Porque si non, pois eso tamén te atopas con un montón de trabas. Por parte un pouco de, de toda a sociedade, porque super eu sempre digo que un dos maiores retos que temos é pois, dar visibilidade a, este, a esta problemática é que a xente, que a cidadanía en xeral, sexa consciente, non, do que está pasando aquí ao lado e que de algunha maneira non vexan, bueno, sepan en profundidade, non? Porque por esta xente está aí? Non é porque queran, non é porque non sexan capaces de traballar, non é porque, bueno, porque lle estocou. É complicado. Pero bueno, son esos pequenos logros os que nos animan, claro. <risa> Se si alguén quixese colaborar con Bosco, que teria que facer? Con quen se pon en contacto? Para participar como voluntaria no o grupo de cooperación local, eh, nada enviar un correo a, a Bea Sierra ou a echárase pola oficina. Bea Sierra, a nosa responsable do grupo de voluntariado. Eh, o email de Bea Sierra é voluntariado.gal arroba Ese se alguén que queira participar en Molleres Colleiteiras ou darnos o aceite que, que lle sobra, pois tamén temos un blog, mollerescolleiteiras.blogspot.com e al ite de so teléfono, en calquer momento, xa chega a recoller o aceite. Deixaremos na entrada correspondiente a este episodio as ligazóns oportunas para que podades chegar a Talí. Pois moitas gracias, Carol, non sei se hai, se a quedou vos. algo no tinteiros, hai algo por aí que te gustaría comentar. Pois nada máis, eh, moitas gracias a vos por invitarnos, eh, por a oportunidade de poder difundir o traballo que facemos. <risa> Seguro que non é a última vez que alguén de cooperación local, ti, ou algún dos teus compañeiros ou compañeiras se pasan por aquí por habitando. Eh, na, moitísima sorte, mulleres colleiteiras casi non hai Nin que decir sorte porque a cousa parece que vai vento en popa que siga así. Se eh, nada. Felicidades po por toda a labor que estádes a facer eh, quega xa se vos recoñezan algún momento. Moitas gracias Afiador acordeista. Para rematar, xa vos traemos a xenda deste mes, queremos contarvos que Ecologistas en Acción está a programar tres cursos diferentes relacionados con temas de hábitat. O primeiro, dinamización rural a través do ecoloxismo social e o teatro, do 4 de abril ao 2 de maio deste ano, con inscripcións ata o 4 de abril. O segundo, a horta ecolóxica como recurso educativo Do 5 de abril ao 10 de maio E con inscripcións ata o 5 de abril E por último, a mirada vía regional Cidade, alimentación e territorio Do día 7 de abril ou 5 de maio Con inscripcións ata o 7 de abril Para máis información e inscripcións Facilitan o e-mail formación en acción que estes todos os cursos son cursos en liña. Sí, sí, pasou posto. Outro curso do que nos chegou constancia á última hora é o que organiza Enseñerías en Fronteiras de Cooperación e Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano. 60 horas presenciais de venres a domingo, dúas veces en abril, na Escola Técnica Superior de Enseñería da USC. Con recoñecemento de dous créditos de libre configuración en plans antigos para todas as titulacións dos campos universitarios de Santiago de Compostela e Lugo. O prazo de inscripción remata o 1 de abril, e teredes máis información na web de Enseñerías en Fronteiras ou na ligazón que atoparedes na entrada correspondente a este episodio xa na nosa web. Por outra banda, todos os socios e socias, voluntariado e persoal contratado de Arquitecturas en Fronteiras, está convidado E, ademais, esperamos e contamos coa súa presencia na próxima Assemblea Anual da Organización que se celebrará o próximo 9 de abril na Sala Fernando Rey do Fórum Metropolitano de Acoruña, as 10 horas en primeira convocatoria e as 10.30 horas en segunda. A orde do día e o resto de información relativa ao evento xa foi enviada por correo electrónico ás persoas interesadas, incluíndo a nosa memoria de actividades do 2015. Memoria que xa está accesible en PDF para todo o mundo a través da nosa páxina web. Eu vou danzar quando eu algo dentro, algo que non debo E ata aquí o programa Habitando Número 7, que se tratou un pouco de coñecer o traballo que se fai en cooperación local na organización de arquitecturas en fronteiras de Galicia. Recordarvos que podedes atopar toda a información na nosa web en galicia.asfes.org e toda a información do podcast no apartado de Habitando con todos os links sobre a información da que estíamos a falar durante o episodio. Tamén recordarvos que para calquera cousa podedes poñervos en contacto a través de Twitter na conta arroba asfhabitando ou a través do correo electrónico gtcomunicación.gal arroba asfes.org Todos estes podcasts están alosados tanto en iBooks como en iTunes e podedes eh, entrar e eh, buscar todos os anteriores que estivemos a desenvolver. Por último, tamén decir que toda a música que se utiliza ao longo do falangullo é de licencia Creative Commons no momento da súa grabación. Ata aquí o programa de hoxe, escuitámonos de novo o último venres de abril que exactamente será o día 29. Moitas gracias por escoitarnos e ata próxima. Adeus. Chao. Para que lembremos da vida, chorar, sonha. Para que le